Виростав Володька під девізом, людина найцінніший у світі капітал. А хіба й ні? Хіба слава братів, загиблих на фронтах та батькові заслуги не прокладали тобі дорогу? Хіба не пожинав і ти їхньої слави капітал? Може, за те й висунуто? Але ні, не применшуй свою власну роль. Не тільки заслугами роду живеш. Цінять тебе й за твої власні. Щоправда, декотрі з твоїх ровесників зуміли вище сягнути. Але ж і ти, незабалуваний життям, не догматик який-небудь зашкарублий, ще можеш далеко піти. Шлюб тобі не зашкодить. Навіть Єлька своїми перштощами не приспить у тобі жадобу іти по східній, брати штурмом ельбрусе життя. Від котрогось чи від молодого Орляченка чув якось, тільки знайду достойну особу і все, замикаюсь у привату, іду в інтим. З ним слободою цього не станеться. Щасливий шлюб тільки енергії додасть. Брехня помітять, оцінять. Тільки більше, більше ініціативи, не дай пощади старосвідченні, більше простору для нововедень, для різних обрядів сучасних. На самих вікторинах далеко не поїдеш. Треба вхідчини новоселам, купелі новонародженим, карнавали робітничим паркам. У масках, щоб весело, борхливо Перед лекторським бюро Домогтися, щоб лекції В парках були живіші А то вийде і нудить по своїх шпаргалках Про будову Всесвіту А перед ним троє пенсіонерів коняють на лавках Подбав би краще, щоб сушняк Свій народною мудрістю пересипати Прислів'ями оживити, приказками Тепер на це звертають увагу Володьку вважають Знавцем народної мудрості Іноді начальство навіть залучає Його при нагоді соковите прислів'я В доповідь втулити Парцем припершити де слід Треба буде знов приказок підчитати А головне, самому творити нові, сучасні Бо хто ж їх творитиме, як не ти? До трудящих прислухайся Підхоплюй гостреньке слівце в наших роботях Вони ж уміють Скаже, як зав'яже Комсомолом починаєм, соцбезом кінчаєм Коли чиєсь повториш, теж не гріх на козаку нема знаку, не піймався, не злодій. Пригадались, як колись, ще в Комсомолі, всю конференцію розмішив, процитувавши зенегіди. Завес тоді легав все в уху і оселецем заїдав. Треба і сучасних авторів підчитати. Щось вони ж там пишуть? Щось мислять? Лобеда одразу насупився. Ох, знаємо тих мислителів. Про соцреалізм не дуже щось, більше про гуманіст. Вічні питання їм подавай, вічні істини. Їм би оцей собор, стояли б і вікна нього молились. Хлібом їх не годуй, тільки дай їм тієї козаччини. Дивний народ. Все мають, у власних машинах розкатують, а все ще чогось їм треба. Мабуть, і самі не знають чого. Усе їм золотим дощем. Нагороди, лауреатства, любимчики народу. Ну, розбалували ми їх. Інших критикують, а самі від комфорту не відмовляються. Не часто, мабуть, щоб отак у автобусі за гривеника. або щоб як тойсь філософ, палицю в руки, рюкзак на плечі й пішки по Україні. Теперішній філософ з лімузина не вилазить. Правда, хоч і в машинах, а все знають без ції, все чують. Попадись йому на перо, докотись до нього хоча б ця історія з соборною таблицею, і він її не промене, шум підніме до небес. Ох, публіка, ох, народець. І молодші їхні теж у такому ж дусі жмуть. Зустрівся якось володці в редакції багатодарашки поет заводський. І хлопець нічого, добрий виробничник, комсорг цеху, а вірші, як і в того Баглаєнка, все в планетарних масштабах. Титан і антититан, брама заводська, брама віку. Спробував був його покритикувати. Що ти все тільки про брами? До брами дійшов і зразу стоп. А ти далі веди свою музу. На територію, в цех. Ти ж не лише поет, а й комсорг. Дай у своїх сонетах виробничий процес. Цех мені дай. Успівай головне. Продукцію рук своїх. А в нього іронія в очах. Товаришо Лобода, ви забули, що я в режимі цеху і моя продукція розголошенню не підлягає. Отакий такий Елюар. Собор – усе, що мов на долоні. Коли дивитися звідси на нього, з перспективи, є в ньому щось ніби від ракети космічної. Надто ж у тому центральному куполі, що стрімко угору не ціливсь. Дивно, стільки вирв бомбами на зачіплянці було нарито, а його жодна не взяла. Наперекір усім бомбам досі стоїть, мов якась антибомба. Вістрям угору, у небо, у вись. Зуміли ж отак поставити. Передчули час. А тепер борись із ним, ще й чи перебореш. Та годі про це. Не думати про неприємне. Хай буде в тебе сьогодні день спокійного серця, День приємних думок. Це теж одна з придуманок, варто запам'ятати. При нагоді запропонуєш заводській молоді Отим твого думом безкрилим, може, підхоплять? Плавні нарешті, скарбне. Райсвіт це зветься в людей. Все довкола в буйнищах зелені, у розповні літа. Сама природа розкрила зелені обійми Незустріч горожанам, звідусіль війнуло Лісовим духом, здоров'ям. Підходять і підходять автобуси, висипають людей. Йдуть озброєні спінінгами, водками, нав'ючені рюкзаками. І всіх їх одразу поглинають хащі, зелена сутінь, переплетена сонцем. Розсіялись, розтеклись – нема. Скільки їх місто викидає сюди у вихідний, а планів вистачає на всіх. Розмахнулася природа, розкинулася багатствами колишніх козацьких угідь. Не пошкодувала і для теперішніх людей ні тихих вод, ні ясних зір, Вночі все небо над плавнями всіється зорями дивовижної сними. Буде що лічити закоханим. Хащі, очерети, гаї та підгайки, рукави та рукавчата з поваленим у воду дерев'ям, плеса та заплески, стежки та стежанички. Заблудитись би можна незнайомій людині у цих плавнових недрях, що їм немає кінця. Річка тече за крутами. На одному з таких закрутів у Володькі своє давно вподобане місце – з гарним плесом, з рідко вікових дубів. Це коло бабиного коліна, де не одну юшку з'їдено, не один випито арарат. Сьогодні, коли добувся до цього місця, тільки очі витріщив з творіння. Ліс аж тріщить від машин, мотоциклів, всюди труси та копальники на кущах, приймачі ревуть, вода кипить плавцями та неральниками, лящать діти, пустують дорослі, блищать тіла, літають м'ячі. Вияскравіють рятівні кола. Феєрверк сонця, святобар, бенкет розкошуючого літа. На багатьох машинах приватні номери. То який-небудь металург, інженер або рядовий сталевар, зібравши свою рідню, напхавши в того москвача або запорожця пасажирів, як у рукавичку, виїхав з ними сюди лісовим повітрям насмакуватись. Лобода наливається городощами. Ось де вивчати життєвий рівень. По молоку та м'ясу хай ще не випередили, хай тільки гасло поки що кинуто. Зате ж настрій який. Життя кругом світе, хоч на кольорову плівку знімай. Знімають, крутять. Знайомий воєнком поставив біля куща свою товстелезну бабеху в купальнім костюмі. Ніяк не прицілиться, ніяк не наведе на неї свій об'єктив. І лобода тут не чужий. То з цієї, то з іншої кампанії гукають. Володько, привіт! Володимира Ізотовичу, до нас! Це ж здорово, коли ти людям не нуль. Будь-яке товариство тебе приймуть, всюди ти бажаний, бо знають, який ти компанійський, вмієш і мертвих розвеселити. Затіяти гру якось чи пісню організувати – все це вийде в тебе, з вогником вийде. Його ти й досі не втратив. Поблизу легко з пританцем прийшла в панамці в того обтягнутих штанях дівчина. Невеличка, тонкостанна, здається, з тих, що на коксохімі практику відбувають – Усміхнулася Лободіно чи знайомому і стало на душі ще приємніше. Як, власне, небагато треба людині, щоб відчути, яке воно щастя на смак. Виникла проблема, де ж розтягатись. Бо свої до свої. А може статись, що одежу свою завтра аж на толкучці пізнаєш. У кишенях до того ж документи. З цим не жартуй. Вирішив присусідитись біля воєнкома. Доки роздягався, коли цього розтовстілого подружжя – Воєнком його бойова подруга встигли одержати у віддяку від лободи веселу історику про того генерала, якого в поїзді обікрали. Зостався без своїх генеральських штанів із лампасами. Ой, що трудно було потім бідоласі доводити, що він – генерал. Зоставшись у трусах, Володька оглянув себе. Негарно, що тіло біле, зовсім без засмаги. Студенти онбурюкаються, ті всі вже як полінезійці. А тут за такучкою, за клопотами і загоріти нема коли. Хоч і біле тіло, але міцне, здорове Порода відчувається Лободина, козацька Купатись Змити в скарбному Трудовий під і пилюк обутнів З розгону шубовсну у воду Плавав на животі на спині Вода його лоскотала збивав долонями бризки вгору Сліпивсяний дощ, падав на нього З блакиті неба Викупався, посвіжив Спадюрився Скарбне здатне миттю знімати в тому Поблизу грали у м'ячі якісь дівки в мокрих купальниках Довгоногі, стегнасті Підключився до них і теж трохи поганяв м'яча Ліс, сонце, жарти, забави Оце життя Мабуть, оце воно і є, щастя Просте, земне, як єлька Ні, не вміємо би відпочивати Не вміємо, товариші, користатись благами рідної природи Самі ж губимо себе Надалі покладе собі за правого виїздити що вихідного з Єлькою на скрбне, Їздитимуть на Вовчу, заведуть наметик на дві персони, і в лісі під зорями ночуватимуть. І взимку спатимуть у лісі, в хутряних полярних мішках. Зрештою, щастя. Це найвищий тонус душі, весело заговорив Домо Янкова. Не розумію, звідки беруться на світі невдоволені, нарікальники. Знав я одного з ваших, знову-таки пробачте генерала». Пенсію має, дай Бог, кожному, пошана, достаток, а теж гуде. Спитати б, чого йому ще треба. Воїнком усміхнувся. Свободи або жінки молодої. Скоріше останнього, бо хто вже мав свободи більше, як не той генерал. Обсохнувши, прогрівшись на сонці, лобота знову шубовснув у воду. Плавав, пірнав, виринав, з чиїми з дітьми водою переплескувався. Після того не відмовився й перекусити, бо розсердилась би воєнкомова, коли б не покуштував її наїдків, щедро розставлених на килимку. Сюди сміливо їдь, у цей краще дрот. Без нічого їдь, завжди біля людей прогодуєшся, як оті он студенти, що неподалік Чумацьку кашу заходили сварить. Ох, є оригінали. В одній компанії казана попросили, бо наш казанок обглинняний глечик розбивсь, У відставника солі – в когось цибулину, в когось картоплину, ще в когось пшона жменю. Тільки вода своя, джерельна вода скарбного. Зібрали потроху з усіх данину, скомпонували, і каша чумацька вже булькотить у казанку. Ждуть, обсіли її голодняком з ложками, яких, до речі, теж позичили в сусідів, ще й До історичний ліс проліз, мовляв, і той людину годував. То навже ж цей ліс, сучасний, цивілізований, ліс благ і достатку – та нас, голодних студентів, не прогодує. Глобода свого боку теж докинув цитатку, навмисне так, щоб і ті бурсаки чули. Завес тоді легав все і оселецем заїдав. Війн була в захваті, і ластуватому Завесові її теж подобалось. Поцікавився навіть, звідки це. Виявляється, бідолаха про Котляревського й чути не чув. Був, каже, нібито історик якийсь, Котляревський, здається, монархіст. А чей же знатиме тепер і про автора нашої іскрометної Енеїди. В бібліотеку завтра піду, каже воєнком. Дістану цю поему і візьму неї. Правда, я ще не дуже вмію по-вашому, але опаную. На у мене солдатська. Симпатяга цей воєнком, хоч і коноплястий. Все тіло властовинні. Ростовців без маршировок, біцепси гулями, осадкувати міцний. Помор з Ломоносовських країв родом. Полярним ведмедем був колись за панібрата Припав до душі йому той завес Кілька разів повторив А коли до діла дійшлось То сам зовсім не по завесівському повівся Тільки руками жадібно розвів Інфаркт Був перший дзвінок, як то кажуть А гостеві пібладьорливо кивнув на пляшку З п'ятьма зірочками, Що посеред килима просвічила Бурштинову Прошу, призволяйтесь Та й ви трохи і Він знову руками ще жалібніше розвів, і дружина підтвердила, в нього серце, і їй теж не можна, у неї печінка. Нащадок їхній молочно-білий блондин, горболобий, архітектор з молодих, саме вибрався з води, і, надбало кинувши свої жабічі ласти на одного кумаску на траву, підсів у плавках до килимка. Лобода сподівався, що може хоч це й покаже, який він козак.